er tunet ind, hvad enten det er på lyd som podcast eller billedmæssigt også, så er du tunet ind på get-in-talkshowet. Det er eurosport.dk Det er play og det er der, hvor du normalt finder dine podcasts. At du har været inde, det ved du virkeligheden godt, hvis du sidder af. Så har du været inde, og gør det, det er bare lige at minde om, hvad du gjorde, inden du trykkede ind. Og altså, hvis man vil have billede på, og ikke er afskrækket af genspejling her fra øh, høje pander og, og andet, så er det det. Og podcast, det er selvfølgelig også en mulighed. Og vi skal nok, hvis vi viser lidt små klip og noget undervejs, lige tage dem, der bare lytter i hånden. Godt selskab i dag, som altid. Peter Pil kommentator. Niel kommentatorredaktør kom lidt af hvert. Ja. Har du ligget i sprit siden Arsenal hjemførte det store første ja, det store trofæ? kommer trophy, direkte såsom. fra byen, ja. Det <laughs> så, så for debriefingen kl. 21. 20. lørdag aften, så nu er det mandag middag, så jeg er lige blevet færdig lige hjem og lige badet og så afsted igen. Og du er ikke fuldstændig renset ud i systemet og fuldstændig demotiveret på vegne af Liverpool? Hvad har de sat det trofæ til? Nej, for det er det, ikke mistet trofæ allerede. Finder. Det er det, vi kommer ind på. Ikke? Altså, dem, der vinder den her, ikke? de, de synes jo, det er sæsonens vigtigste kamp og dem, der taber, ikke Niels, hvad? det er jo det, vi har talt om. Det er en træningskamp, Det er en træningskamp. Ikke? Det er meget sjovt. Det er det da ikke. Jamen, der, der var en diskussion på Twitter i går, hvor der så var en Chelsea-fan, som blandede sig lige, jeg kan ikke huske, hvad var. Han, han var rigtig flink at, at snakke med på Twitter, men var meget stædig på, at det var bare en ligegyldig træningsturnering, som Arsenal havde fundet. Så var der så en, der havde fundet et billede af Chelsea havde vundet Community Shield. Jeg kan ikke huske fra hvornår, ja. hvor de bare står og jubler helt vildt ja. på, på, på siden, og alle op og kører. Så det er jo også en, det er jo en tradition, og det er også wembley der er meget i det. Og altså, det er jo Nå, ikke bare en Arsenal der er under opbygning. Alt ja. hvad de kan hjemføre af, Precist, af, af vinkler Precist. på skuldrene i øjeblikket er det vigtigt. Ja, der, er, der er ikke nogen fodboldspillere, der går ind på, til en fodboldkamp, øh, hvor der er et eller andet på spil uden at de synes at det der, det er lige i øjeblikket verdens vigtigste fodboldkamp. Altså, er sådan så skal sådan, det være. Så er det bare. Ja. Nå, I to sætter jeg heller aldrig et studie uden at det er verdens vigtigste udsendelse. Er Nej, det rigtigt? Ja. Sådan er det. Podcasten, der definerede jeres liv, Get in Talk Show, denne her udgave. Vi starter med et par skarpe. skarpe. Nils, vi starter faktisk med dig. Ja, kom. Med sådan et moderne udtryk, så synes du, at det nu forhenværende Wolverhampton-spiller Matt Doherty er en hat. <laughs> hat Doherty. <laughs> hat Doherty. <laughs> det kunne vi godt kalde Nej, vil du? Hvad, du har et standpunkt, til at du sagde nyt, han er meget indiket Arsenal-fan har han i til, eller yeah. meget inkarneret Arsenal-fan har han været. I love Arsenal for ever and ever and ever har han ja, ja. tweetet tidligt. Nu skal, nu skal han spille for Tottenham. Ja, det er ikke sikkert, at der var plads nede af vejen til ham jo, så et eller andet sted skal han arbejde. Hat Doherty. Så øh, jo, jeg, jeg synes han er lidt hat, men at de, at de, at de det er synd for ham. Skal vi ikke lige få sjov? Bare lige se, Tottenham Hotspur Official har lagt denne her ud. En video, hvor han angre, og jeg, jeg, kan, jeg kan sindssygt godt lide det her, fordi der er så meget selvironie i det. Det synes jeg er godt. Men I kan lige give jeres besøg med. Der kommer lige 27 sekunder, og for jer, der bare lytter, så er det altså hat, til der, der sidder i sin nye fine Tottenham-trøje og sletter de her tweets fra sin konto, som han har skrevet, hvor han erklærer sin sympati for Arsenal. I am a yes, I'm a huge Arsenal fan. I'm <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> at the what can I do? For ah. example, <laughs> I der var han nej, på logoet nej, til sidst. Nej, nej. Jeg er fuldstændig vild med det her, fordi hvad, hvad fanden skal de gøre, Tottenham, andet end at, at lægge den ned og hvad skal vi sige, tage, tage tyk pisk på sig selv og på spilleren? Ja, man tager jo tyren ved hornene der, ikke? Altså gå ind og så sige, altså, du vil jo ikke skjule det der. Det er jo fint nok, altså. Det, yeah. det er da en morsom måde at gøre det på, i hvert fald. Og jeg altså, der, han vil jo få noget stik for det der, det er der ingen tvivl om. Men... men, men Altså, vi har jo bare set det utallige gang, vi har også set det senest med Vilcek, at, at, at moderne fodbold er sådan. Altså, og det kan godt være, at der er nogen, der siger, at der er enkelte ting, du bare ikke gør. Og Men altså, det har vi jo så også bare set, at det er der ikke. Der er, der er ting, vi gør. Det er sjovt, og det er godt eksekveret, og, og totalt godt eksekveret i Tottenhams uh, Show Me-afdeling. Ja. Harry Kane må også være væriteret på de der billeder, der findes sammen som barn med Arsenal-trøje på. Ikke? Og, og alt det her, det så er kan jo, alting jo komme efter i. det gør det jo, og på ja. et eller andet tidspunkt, så møder vi alle sammen vores, uh, vores maker, og det har de så gjort her. Jeg synes, det er fremragende. Og, ja. og good luck til ham. Det bliver, det bliver, han er en god fodboldspiller jo. Der Nu er det faktisk lidt, en, det, det bliver svært lige at føre den videre på samme humoristiske streng her. I nævnte selv, du gjorde en, en dialog med en Chelsea-fan på Twitter. Du får Chelsea-spørgsmål, Peter Pil, Med deres aktivitet af mange gode spillere ind, det må vi sige, Chelsea, så er de efter det her transfervindue en mesterskabsbejler allerede i den kommende sæson. Nej, det vil jeg gerne øh, lige vente med at se, for det, det tror jeg ikke helt. Altså, en ting er at få de her spillere ind, men en anden ting er også at få dem integreret. Og man skal huske, at de kommer ind i nogle, faktisk ret, eller op mod nogle ret velsmurte maskiner i, i Liverpool, i Manchester City, som, som modstander, og, og, og måske også Manchester United, som ser ud som om, at de også har et koncept, de spiller efter. Og der, der kan det godt tage noget tid, for de her nye spillere at komme ind i, i Frank Lamparts øh, idéer og koncepter. Så jeg, jeg, jeg tror ikke, de, ble, de er ikke mesterskabsaspirant. De er topkandidat. Det øh, er helt sikkert top 4, tror jeg endda også. Hvad tænker du? Jamen, jeg er enig. Jeg tror også, det tager længere tid, end som så at få dem implementeret. Jeg har den nok som en, som en, som en, som en joker i mesterskabskampen. Altså, du kan ikke vide... Hvad hvis Liverpool taber de her berømte 2-3%, og hvad hvis de endnu gang går ind på Champions League på et tidspunkt? Er der så plads til, at Chelsea kan lave. Altså, de er gode til at komme bagom og indenom, synes jeg, Chelsea. Ja, men du har fuldstændig ret. Det er ikke bare, det er jo ikke fodboldmanager, vi spiller. Det er jo ikke, det er jo ikke ligesom, du kan tilføre x antal værdier på dit hold, og så kører det vel? Nej, det, det synes jeg bare, at man har set så rigtig, rigtig mange gange, og det, det der, skal, der skal lidt mere til. Men, altså, det, man ved jo aldrig, altså, hvis, hvis det er, det er rigtig gode navne. Og han har jo også et koncept i forvejen, sådan det, som har som, som, en skabelon for, hvordan han gerne vil spille, og hvis han kan få dem her ind og til at købe ind på det her, og få dem til at forstå de roller øh, ret hurtigt, og få dem til at vende sig til engelsk fodbold, for det skal vi også ind på. Engelsk fodbold er ikke bare sådan en, en, en liga. Det har vi også utallige eksempler på. At man kommer som en god spiller fra en anden liga, så kommer man ind... I, øh, i Premier League, og det tager lige lidt tid at, at vende sig til den, fordi niveauet er anderledes. Øh, tempoet er højere, spillestilen er noget andet, dommerlinjen er noget andet. Øh, nu er der ikke nogen tilskuere, men det er jo også lidt noget andet, det, det tilskuerne kræver. Det kommer faktisk, det, det, det får en led af lidt mit sidste spørgsmål, som egentlig er til jer begge, og I må første omgang kun svare ja eller nej, og så uddyber vi. Ja. Lionel Messi spiller i Manchester City i den kommende sæson? Nej. nej. Okay, det er enig om. Altså, jeg synes jo... Vedvarende, vi, vi, vi læser, at han boykotter træning, er væk fra tests, øh, er ude i et politisk magtspil om denne her måde at komme ud af klubben. Men ligger der noget andet bag, Peter? Du har kommenteret spansk fodbold også mange, år? Ja, nej, det, altså det, det, det her det er det mest alvorlige øh, rygte, om jeg så må sige. Øh, det er jo mere end et rygte om, at han gerne vil væk. Han har jo selv ind, ind, øh, indleveret et, et, et, et ønske om at komme væk. Så, så, men igennem årene har der været mange øh, Messi øh, historie om, at øh, nu var han på vej væk, nu var han, men, men, men jeg, jeg, jeg tror, at jeg, det her er en magtkamp, og han har vundet magtkamp i Barcelona før, og jeg tror, at han kommer til at vinde den her også. Men hvis vi snakker om det her med bare at komme direkte ind i, i Premier League, som har det her mytiske præg over sig med hårdhed og intensitet, også fra lægterne, når der kommer tilskuer igen, tror du, at hvis vi tænker, at det sker, at han skifter til Manchester City, at han vil stemple ind og ramme nok samme betydning for sit hold og sit høje niveau, som han har holdt gennem La Liga i en Det er så svært en til en, fordi intensiteten er en anden Premier League, som Peter også er inde på, og det er det, der er kampe, som, som på papir ser nemme ud, som ender med at være virkelig vanskelige at spille, øh, hvor jeg tror, at i La Liga kan man godt have kampe, hvor man ved på forhånd, der er en niveauforskel. Men det der, kan Manchester City jo også i Premier League. Ja, men der kan også være kampe, hvor de pludselig spiller en Brighton, hvor de træler dem eller et eller andet den stil. Det er bare et eksempel. Mm. Jeg tror ikke, at jeg Messi kommer til at være fremragende lige meget hvor han spiller, men jeg er ikke sikker på, at han får helt samme helt samme betydning, som man har haft Kan, kan han få lov til tror jeg, Nielsen, at, at, at, at spille på den samme måde som FC Barcelona, hvor han jo ikke deltager stort set i pressspillet? Nej, det kan i, man i, i se, øh, For min egen her, Messi, det er jo Sildar, der render rundt derinde. Han kan ikke være med, når han ikke vil deltage i i genpres, som jeg tror faktisk er det, det kommer helt ned til. Og der får han det jo svært, for du skal have en mand, der løber op og, og dækker områder af osv. Det, det er jo ikke sikker på, at han vil det. Det var han jo god til i starten af sin karriere, Messi. Ja, men der var han 17. Det er det. Så, men, men det var også der, hvor, hvor altså Guardiola har jo haft ham i en periode, hvor han var bedre til det. I hvert fald har, har, den role, har han jo ikke har de haft de seneste ja, mange så altså, altså, altså var Barcelona jo så, og det skal vi bare huske, de var, da, da Guardiola havde dem, der var de bare bedre end alle andre, mm. øh, stort set i hele verden, så, så øh, det var jo ikke kun Messi der, det var, altså kunne du give bolden til en Iniesta eller til Xavi, eller til hvem, pokker der nu spillede på, på holdet der. Mm. Det var jo et, et fantastisk hold. Og, og der tror jeg jo, at Manchester City's hold er sat sammen på en lidt anden måde, øh, hvor der hvor meget af det, de når frem til, det arbejder de sig rent faktisk også frem til. Selvfølgelig er der noget intelligens. og det kunne da også være interessant at se ham komme ind og afløse David Silva som, som hjernen på holdet. Offensivt, men, men hvor poker efterlader det Manchester City defensivt, er der plads til, at man kan have en, en, en spiller, som defensivt er en luksusspiller. Og så er jo en fodboldromantiker skylder, eller... Ligger det ikke et eller andet sted? Ville det ligge vidunderligt til, til, til os med et, en stort fodbold romantisk hjerte at genforene Lionel Messi og Pep Guardiola i en eller anden øh, stor udladning for sidste gang? Du sagde det i, øh, i lørdag, så det, jeg kan ikke huske, om det var på eller uden for skærmen. du siger mange ting. <laughs> men, men du sagde det der med en sidste dans. Ja. Og den ligger også i os mig. Men den kan altså lige så godt være i Barcelona, som den kan være i Manchester. Altså, at Guardiola kan, kommer til Måske Barcelona. er det den magtkamp, der er i gang. Måske er det det, det handler om. På, på en lange bane at få Guardiola tilbage til, til Barcelona og få, få, få sat det op, det der, det vil ikke under mig. Det er jo lige så godt et bud som så som, som meget andet. Der er jo i hvert fald åben for spekulationer. Jeg kunne godt tænke mig at se ham i, i Premier League. Ja. Øh, det, kunne være, det kunne da være fantastisk. Så skal vi bare stoke op, så vi kan få testet ja, én gang vi skal, for alle. Klichéen skal trygtestes én gang for alle. Rainy night. Ja, forstår du. Lionel Messi. Vi lægger den ned her for, for, for Messi's vedkommende. Arsenal tog Community Shield-titlen hjem efter konkurrence en, en, en udmærket kamp i virkeligheden. 1-1 sluttede det. Aubameyang scorede både et fremragende mål i uh, ordinær tid for Arsenal, og scorede også det afgørende mål for The Gunners i konkurrencen Minamino udlignede for Liverpool, og så var det unge Brewster, der sparkede på overlæggeren, og uh, dermed var eneste vand, der brændte for de røde i konkurrencen Men altså Aubameyang, jeg har lyst til lige at vise et billede fra Aubameyangs... Uh, Instagram-profil. Det kan være, vi lige kan få, få den på her. Han sidder øhm, pakket godt ind af flotte <laughs> af flotte biler. Og, altså, der, der er tre fuldstændig vanvittige øh, guldfarvede automobiler i baggrunden, og så venstre, jeg ved ikke hvad kalder man den farve det er, der? Ferrari, som er valet, jamen, malet malet øh, øh, ja, den er nærmest regnbue, nej. Ej, jamen, den er sølvregnbue, øh, yeah. et eller andet næren, jeg, jeg ved det ikke. Men ja. det er jo relativt vulgær, øh, omgangen har med biler. Ganske kort hurtigt, men er det bare et spørgsmål om tid, før han forlænger ja, hovedrollen for jeg tror, den er fuldstændig aftalt. Vi sad lige og talte om før, og det var faktisk også Pille det. Der er ikke nogen rygter. Der er jo ingenting, Nej. om hvor Aubameyang skal hen. Det vil sige, hvis der havde været en agent, der vil plante en historie, som de jo er verdensmester i, så var det sket. Den er skrevet, den der. De venter bare på at kunne lancere den op til sæsonstarten. Er Arsenal, hvor de skal være? De, ja, altså med, med det materiale, de har nu. Jeg synes, jeg, jeg, synes ikke, at de har, jeg synes ikke, at de har handlet færdigt nødvendigvis. Jeg synes stadigvæk, de kan forstærke sig. Hvor ligger deres forbedringspotentiale, Nils, Fordi det, vi så dem jo stå meget dybt og være skarpe, må jeg sige, og have en dygtig målmand forleden. Ja. Øh, Arsenal har lige nu otte spilbare forsvarsspillere til slægt, der man skal kigge. Det er færdigt med, med Gabriel, der kommer ind også. De skal kigge på deres midtbane, og de skal overveje, hvad de vil gøre for at få lidt mere kreativitet ind på holdet. De skal blive nødt til at kunne spille mod dårlige hold i ligaen, og så gå ud og dominere på en anden måde, end de har gjort. For det har været problemet. Det, det, det er jo helt vildt som Arsenal, mand, som jeg jo er og har siddet og set nu, dem slår Liverpool, Chelsea City. Det er flot, men du vinder ikke Premier League, hvis du ikke kan slå de svage hold på udbanden. Og det skal du kunne. Og det er Arsenal ikke i en situation, hvor de kan lige nu. Ja, fordi sådan estetikken øh, og, og på den måde fejnsmækker fodbolden, hvor de dominerede kampene i, i boldbesiddelse under Arsene Wenger. Det virker som en æra, der, der er langt bagved nu. Ja, øh, jeg, jeg tror er egentlig godt, at Arteta vil, øh, vil have den spillestil. Og man kan jo også se, at øh, der var fremgang fra FA Cup-finalen til, øh, til kampen mod Liverpool, hvor de faktisk får spillet sig ud af Liverpools pres flere gange. Ja. men står meget dybt. Men de står meget... Ja, men det gør de. Og, øh, og der er også lidt presspil, kan man også godt se en gang imellem. Så man kan godt se, hvad, hvad det er, han egentlig gerne vil. Men... men øh det virker jo. Ja. Altså, FHC-finalen mod, uh, mod Manchester City, de vinder den, og de vinder på den her uh, femmandsforsvaret, som man kan sige. Men der, der, der er mange spændende ting i det her. Også deres opbygningsspil, hvordan de har Tierney ude på, altså, som er venstre stopper, går med, som venstre bakke, er med i, uh, i opspillet, kommer faktisk i et overlap her i, i scoringen mod, uh, mod Liverpool, og, uh, og, og, og laver lige den ekstra plads, som Aubameyang skal have, når han dribler ind i banen. Så altså, de, de har mange gode Ja. Rigtig, rigtig gode ting Et i, i spillestil, meget spi øh, fleksibel, men altså, øh, jeg, jeg er enig med, med, med Nielsen, nu skal vi ikke sidde og klappe hinanden på skuldrene igen. Øh, de, de kan løbe ind i, i, i, i problemer mod de svagere hold, hvor de, de skal, skal skabe være noget. Ja. Øh, skabende. Granit han sagde øh, i starten af sidste sæson, der sagde han, efter de havde tabt til Watford ud, de spiller en frygtelig kamp, hvor de taber i anden halvleg, Der sagde han, ja, vi er bange. Vi er bange, spillerne. Hvornår en fodboldspiller er bange, det er, at de ved ikke, hvad de skal. Det var, det var det store problem under Emmeri, under og til del også under Arsene til sidst, Arsene Wenger. De havde ikke styr på deres roller, de havde ikke styr på deres defensive forpligtelser. Når en fodboldspiller siger, at han er bange, så er det, fordi han ikke ved, hvad han skal. Det er fuldstændig der jeg at pille ud af det nu. De ved at alle sammen er programmeret nu til et system, som han delvist har taget med sig fra Manchester City, og som han har modificeret. Vi snakkede meget om det i studiet også i lørdags i forbindelse med Community Shield. Det her med, at de spiller med fem i nogle situationer, spiller med fire andre situationer. Alle har fuldstændig færdigdefinerede opgaver. Det er helt revolutionerende. Det måske tilbage til Josh Graham for at finde et lignende Arsenal defensivt. Måske i 04 der var også god defensivt. Men det er noget nyt, og det er, det er interessant, og det er jo værd at på. Ikke? Hvorfor er det, man ikke aktiverer... Oh, nu kommer der lige noget lyd her, der lige er lidt er Hvorfor er det, man ikke aktiverer Mesut Özil? Altså, Hvorfor bliver det aldrig? Det jo, snakker om kreativitet. Altså, på topniveau er han jo den mest kreative spiller i Premier League. Ja, det der med at være bange, så er det jo også et, et, et, et våben. Det er jo, at, at man skal have nogle folk, man kan give bolden til i, i de her tilfælde. Der kunne Mesut Özil jo godt være den mand, som man kigger efter, og så give ham bolden, hvis det er, vi er lidt bange, og konceptet ikke lige virker på en, på en dag nede i Brighton. Men, men, men han har jo prøvet. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at han var rimelig open-minded, øh, da han kom ind i, øh, i klubben. Men, men det virker som om, at øh, det, det, det, det, det, det, det... Den er opgivet. De ser sådan ud, ikke? Der sker noget under coronapausen. Han spiller jo faktisk rigtig meget i starten. Han spiller nærmest alle kampene, øh, med soløssel, indtil coronapausen. Bagefter er han væk, ikke? Og det er jo ikke en rygskade, det, det er jo ikke det, det handler om. Det handler jo simpelthen om et menneske, der har mistet tilliden til hinanden, ligesom man har gjort med Quintosi også. Ikke? Vi må sige, at det kører fra Teta og fra Arsenal. De, de, de kan jo ikke tage flere trofæer på en lille, lille måneds tid, end det har dem. Altså en, en, en FA Cup-finale efter en flot sejr der. Og, og så Community Shield nu. Det er stærkt. Det, det, det er imponerende. Den tabende part her, Liverpool, som var så suveræn i sidste sæson, satte en ja, mesterlig kampagne sammen og blev så fortjente mestre for første gang i 30 år. Vandt de den bedste engelske række. Skal de bare fortsætte? Er det bare at, at smøre maskineriet og lade det rulle videre? Jeg tror ikke, at man kan tage den her kamp her, som vi lige har set, som en, en målestok. Fordi der var mange ting, der ikke fungerede for Liverpool. Jeg synes ikke, at deres presspil fungerede særlig godt. Det var, der var Chelsea meget bedre i FA cup Meget bedre, ja. Og der var det jo, at Arsenal blev nødt til at tyde til de her lidt lange, længere bolde. Men her fik de jo faktisk spillet sig ud af, af presset, også ved målet. Det kan man jo se, hvis, det er, men, hvis man genser målet, at det starter jo helt fra, Og, og det, de overspiller Liverpools pres mm. Og det, det ser jo rigtig, rigtig godt ud op langs den ene side og over i den anden side. Så hvis de, hvis de kan komme videre med sådan nogle ting, så er det jo fantastisk også. Men for Liverpool, de skal, jo, de skal jo lukke ned for den slags ting. De skal være mere aggressive i deres pres. Og så øh, synes jeg, at hvis man hæfter sig lidt ved den sidste halve time, så sker der noget interessant med Liverpool. Man kan også se, hvis man går ind for øh, statistikker og expected goals osv., så, så kan man se, at det er der, at de flytter sig. Det er også der, at de får udlignet Liverpool. Der sker noget interessant. De får rykket øh, Firmino ind bag ved Salah. De har øh, Minamino og øh, Manet på, øh, på kanterne. Det, det, det synes jeg faktisk så meget interessant ud, mm. og det kunne jeg godt tænke mig, at Jürgen Klopp har arbejdet videre med, for at se, hvordan kan det udvikle sig, det her, fordi at det, for de får de sat deres pres og deres defensiv på plads, og så kan supplere med en offensiv, som, som kan varieres lidt på den der måde. Så tror jeg, at det kan blive rigtig interessant for Liverpool, og det er din nyskabelse, som, som Liverpool skal lave. Men du og I, jeg ved ikke, om du er på, på, på vognen der. Altså, man kunne også godt efterlyse, synes jeg, en signing, der kom ind og ruskede lidt op i det her, som har været fantastisk, men som jo ikke, der er ikke en statsgaranti for, at det bare fortsætter. Altså, det virkede som om, at, at Timo Werner havde været en drømme-signing til at supplere de tre. Vi snakkede også om det i studiet ja. forleden, men Måske heller ikke så, så sjovt for en stjerne som Werner at komme ind og skulle sig ind i en trive, der fungerede så, øh, så historisk godt, som de gjorde de tre første forløb. Jo, jo. Hvad gør de, hvis der kommer skader på nogle, altså, nogle mere centrale pladser, mm. hvis der ikke bliver skade? Eller hvis, altså, der kan, kan tilstå ting udefra, som gør ondt, og så kan der ske ting ind i truppen, som man har set tidligere, når der begynder at komme ud, lidt utilfreds. Lidt Sådan lidt tilbagelændighed. Det, det, det går jo fint, og lige pludselig står man på en udebane et eller andet sted i Ja. Ja. Så, står man i, så står man, og så fungerer det ikke. Og jeg synes, der var en lille smule tegn på det, til efter coronaparsen i Liverpool. Der var lidt sådan, nu skal vi lige hen over stregen, og så er det, så er det sommerferie. Prøv at høre, at Jürgen Klopp er sandsynligvis en af verdens allerbedste trænere. Han skal nok arbejde med det her. Men jeg tror også, at, at han, skal, han skal... Jeg kunne godt tænke mig, at der kom en mand ind, der kunne skubble til hende. Ja, jeg køber også lidt ind på den der, og jeg vil også sige, at hvis der er, at man skal ind og kapitalisere på den situation, eller det sted, Liverpool er lige i øjeblikket, så er det jo altså et hold, der har, kan vise nu, at de vinder mesterskaber, de spiller med om Champions league titel de har en manager, som... Mange spillere ude i Europa gerne vil spille for. De har penge. Alle de her ting her, det er jo noget, som Liverpool ikke har haft tidligere. De har ikke beliggenheden stadigvæk. Det er ikke London. Det regner stadig. Det regner stadigvæk også, men det regner med mere i Manchester. Men det er, ikke, det, er ikke, det er jo ikke London, og det er jo heller ikke Madrid eller Barcelona. Nej. Så der er, lidt, der er et lille minus der. Men, men, men, men fodboldmæssigt, så synes jeg at de skal gå ud nu. Og, øh, og netop at hive en, en pæn stor signing ind, som kan disrupte, mm. øh, for at sige øh, sådan et, et fantastisk godt øh, Lars over ord der. <laughs> Han er også meget i Ja, det er han nemlig. <laughs> og han er i gang med at disrupte hele mm. Venstre. Det er en helt anden sag. Men, men øh, truppen, det, det tror jeg godt kan gøre noget ved, øh, ved herakide. Selvfølgelig skal det være en spiller, som er, er scoutet til at kunne udfylde en rolle. Det kunne godt være på den, øh, på den for eksempel øh, kreative, offensive midtbanen. Så vi er jo i den privilegerede situation, at vi... er det passer faktisk ikke, fordi det er Nils der bestemmer. Han er redaktør, så han bestemmer fuldstændig benhårdt, hvad vi skal snakke om. Og ja. nu har vi fire blokke med Arsenal, og, og tre med, med, med ja, Arsenal, tæller. og så to, to med Arsenal. En med ja, ja. Aubameyang, og en med Özil og en med Arteta. Så nu breder vi den lige lidt ud, faktisk. Fordi det er jo vidunderligt at kunne nogle gange tage lidt forskellige vinkler på det vidunderlige spil over fra, fra England og Storbritannien i det hele taget. Vi, vi breder nu ud til landsholdet rent faktisk, fordi det rammer jo både os, og det rammer Danmark, det rammer Parken inden alt for længe. Tirsdag, efter kampen kommer England til Parken og mødes i Nations League. League af fantastisk interessant kamp, og endnu mere interessant selvfølgelig, når vi har set, hvor Danmark står, og hvor England står, oven på første runde af Nations League. Men inden vi tuner os ind de her på det her, Landshold, engelske landshold er nu 2020, 20, så lad os bare lige hurtigt. Nu kan vi ikke bruge otte minutter hver, for så, så, så, så bliver det langt det her. Hvornår rammer det engelske landshold, Peter, for første gang dig i hjertet? Øh, jamen det, det tror jeg, da jeg sidder på min fars skuldre faktisk øh, og ser øh, VM-kvartfinale i 1970 Nej. på sort hvid tv på en, øh, på, yeah, mod, mod Tyskland, Tyskland, mod vest -tyskland. Og de fører 2-0, og de er jo, jeg har jo hørt om historien om, at de var blevet verdensmester øh, fire år tid. Det kan jeg trods alt ikke huske. Men, øh, men, men der øh, står vi nede på en campingplads øh, ved sommerhuset, og øh, der havde man jo ikke tv hjemme i, i, i sommerhusene, så øh, det blev vist dernede på campingpladsen, og de fører 2-0. Og taver 3-2. Peter Bonetti er jo gået ind og afløst Gordon Banks. Og der er jo mange spekulationer på, at hvis det var, Banks havde stået, så havde de også vundet den kamp. Og havde de så genvundet verdensmesterskabet. Men det, det, er, det, det er en fascinerende historie. Det starter faktisk med, at de, de, de spiller godt og så taber de uh, Gerd müller i forlænget spilletid for, uh, for tyskerne. Så, ja. så der, der, der, der er den uh, sådan lidt for meget. Og så er det også det store drama. Det er faktisk der, hvor de taber de kampe. Det er også uh, VM-kvalifikationskampen mod Polen i 1973, hvor de skal simpelthen Molde vinde man. den her kamp. De har tabt ned i Polen, men de skal vinde det her. Prøv at høre, det er verdensmestrene fra 1966. De var kvartfinalister, måske tæt på en semifinal i 1970. Uh, i, i og så kommer England ikke med til VM 74, fordi de kun spiller 1-1. Fantastisk polsk målmand Tomaszewski, som du siger, Jan Domarski score for, for polakkerne, Allan Clark score på straffespark for, for England, men det var jo ikke nok for dem. Det, det, det, jeg det, jeg det, tror, det var, du sagde, det var en semifinal. Eller også hørte jeg det forkert i 70. Det var en kvartfinal, som du sagde rigtigt. Det var en kvartfinal, kvartfinal er. Ja, ja, og ja, præcis. tæt på semifinalen. Okay, ja, lige, nø lige nøjagtigt, bare lige for at være... Så jeg også skal være med, Peter. Præcis. Det er før, før jeg blev født. Du, hvad årgang er du? Åh. Jeg er 68'er, ikke? Altså, for du mig... husker ikke 70? Nej, nej, nej. Ja, det går, hvad jeg ligger og sover. Nej, jeg, jeg, jeg, jeg, for mig... Det hele det går op i har for mig, at Danmark møder England. Jeg tror faktisk, det er i... Jeg, – jeg, 78. Jeg – Er en 4-3-kampen? – Ja, det er 4-3-kampen. – 78. – right? ja. ja. Hvor Danmark spiller i en, en virkelig, virkelig flot fodboldkamp øh, mod England, men taber 3-4. Ja. Det, man skulle huske på på det tidspunkt, det var, at vi havde kun én fodboldkamp om ugen. der var fra England. Det vil sige, at de spillere, som lå i mit fodboldalbum på bordet som 10-årige, optrådte lige pludselig mod Danmark. Og der var en følelse af, at selvfølgelig det engelske landshold, det måtte bare være et af verdens bedste landshold. Fordi det var jo spillere, man kendte og Kevin Keegan-mand, og de vandt jo Liverpool vandt i Europacoppen, det hele kørte. Men de var ikke med ved VM i 74 eller 78. Og det gjorde ondt, også på mig, fordi når det danske landshold var stemt ud, det gjorde det som regel fra 3. kvalifikationskamp så var det England, man begyndte at kigge på. Men de nåede altså ikke hverken med i 74 eller 78. Nåede det i 82, og der var meget store forventninger til dem, kan jeg huske. Der, der, var, der var de jo selv sikre på, hvor de ville vinde ja, Det var Keegan og kompagni. Det var nemlig Keegan og kompagni, og det var en... De kommer, det, det var, det var sådan en evighedsturné, hvor man spillede to gruppespil, inden du nåede til en semifinal. De røg ud i andet gruppespil med 2-0-0 kampe, tror jeg det var. Øh. Så, så, for, jeg har altid haft engelsk landshold i hjertet, fordi man, jeg har fulgt engelsk fodbold så meget. Og jeg føler det meget tæt også i dag, engelsk landsholdsfodbold. Men det har, det har også været skuffelse på skuffelse, må man sige. Jeg kan huske, for mig er det VM 86 i første omgang, hvor Linniger bliver topscorer med det ene håndled bundet ind i noget tape og scorer jo alle sine mål fra Klods og øh, var bare for mig dragende, og så taget videre til det her fede hold, synes jeg de havde ved en af slutrunde i VM i Italien ja, i 1995. Skidt, skidt, men jeg synes det havde et fedt hold, ikke, ja. med David Platt, Linniger fortsatte, hvor han slap, øh, Paul Gascoigne var vel den, også den, den mest farverige profil på holdet der, men og så den kvartfinale mod Cameroon, hvor Kamerun der havde været så sympatisk og vildt et med Roger Miller ind til dageturneringen og tvang England hele vejen ud i i spilletid, hvor Lenninger så, han scorede jo to gange på straffespark i den kamp, men afgjorde det til sidst til England. Og så, så, så græd jeg med dem i, i semifinalen, da de lavede en af de her mytiske, straffesparks exit mod Vesttyskland. Stuart Pearce og Chris Waddle brændte, og øh, det, det dragede mig i hvert fald, det her engelske landshold. Så øh, VM 86 indledt og så VM 90 for Jeg græd efter EM i 96. Ja, jeg skulle lige til at sige fordi der er også de her ting, som, som jeg så også selv har oplevet på tætteste hold. For jeg var jo i England i, i, i 96, og det. football came det. home. Ja, ja, og dækkede det for, for radiosporten, det EM, øh, dengang. Øh, og, og oplever på tætteste hold, hvordan de kommer længere og længere og længere. Og det der, football's coming home, og stemningen stiger, og gascoigne er bedre ja. end nogensinde. Og så kommer de jo, ja, de rører ind i Tyskland. I, der, ikke, ja, ja. i semifinale. Ja. Og øh, jeg formår ikke at udnytte den fordel, der er at spille på hjemmebane der. Spiller 1-1 efter forlænget spilletid. Der var jo ellers golden goal dengang der, og Stigbo afgjort det. Ikke, øh, og tager sig efter straffe. Jeg mistede en ven. På, på, på, på, på. <laughs> Nå, hvad er det men det var fordi der var straf. Jamen, det var håber, fandme... han endnu. Jamen, det gør Men det var meget voldsomt, og det ved du hvad, jeg er faktisk ikke stolt over. Den. Nu får han oh, et liv, der er strafsfængskabskonkurrence, og alle har jo siddet og holdt med England. Vi sidder fem mand i stuen. Og der er, det er så spændende, og det var jo virkelig, man skal huske England på det tidspunkt, også med Britpoppen og alt det, der skete derovre, der var nye toner, og der var det hele, det hele det, det blomstrede England igen, og det, de selvfølgelig skulle de vinde det EM på hjemmebane. Så vi sad alle sammen med vores engelske flag, og vi var helt op og rulle mand. Så brænder de straffesparket, den ene af os, har siddet under hele kampen og holdt med Tyskland, rejser sig op og råber Ja! Yeah! Du var sidste gang, så sammen du, du, du, med os. Ja, det, det der var kollektivt. Du kan godt gå, vi andre, vi bliver her, og så snakker vi ikke med ham igen. Kan I huske, hvem der brændte straffesparket i præcis den kamp mod Tyskland for englænderne? Øh, nej, det kan jeg faktisk ikke mig. Det Southgate? Det var Southgate, ja. Det er rigtigt. Det er, nu, du siger det. Det er jo faktisk ja, et eller andet det er sted en vidunderlig krølle ind i, ind i dagens engelske landshold, som jo har fat i den lange ende. Virkelig, virkelig, virkelig ja. et, et landshold og en nation under opsving. Og de har jo lagt en plan, altså det, det, er, jo, det, det, det er jo ikke bare taget ud af den blå luft, der har jo lagt en strategi og en plan etableret tilbage i 2012. Okay, som, det er, skulle, det med ikke? som skulle det, man gjorde i Tyskland, ikke? Jo, jo, inspireret selvfølgelig også af de andre ting, også i Frankrig, hvad der er sket der øh, omkring det her, øh, La, La, La Fontaine og alle de her forskellige ting. Øh, men det er jo en langsigtet plan. Og de er jo så konsekvente, at de bringer stadig dygtige og dygtigere unge spillere frem. Hvis vi kigger på den trup, der er udtaget nu her, så nu skal jeg se, om jeg kan tælle sammen igen i truppen nu her. 2, 4, 6, 8, 10 talte jeg sammen til i truppen, der er 23 eller yngre i den her engelske landsholdstruppe, der netop er udtaget. Og så er der altså flere, Madison, Hudson-Odoi, Wan-Bissaka, der ikke er udtaget til, til den trup. Så der er flere endnu. Ungdomslandsholdene gør det godt, og de har fået en landstræner i netop Southgate. Det er nu heldig held fra 96 dengang som har været 21-landstræner, som forstår det, som er fuldstændig, virker perfekt kastet til den rolle der. Ja, og når du line it up, det op der, så lyder det jo som om, at alt er ned snorlige. Men altså, Southgates start er jo, er jo præg af noget tilfældighed, fordi at, øh, altså, han bliver jo først faktisk midlertidig træner, og så er det, at... Øh... at det viser sig at være perfekt? at det viser at være perfekt. Ikke? Altså, hvorfor vælger de ikke kampe fra starten, når det hele er, er, er tænkt ned til mindst til detaljer, og det viser sig, at han er jo rigtig, rigtig godt scoutet? Men, men, men, men altså, der er jo en usikkerhed omkring ham, ikke? Altså, kan han gøre det her? Men det har jo vist sig at have både personligheden og øh, også, øh, jeg sige, magten til at kunne tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, for der har også været nogle personale beslutninger, og det har han jo også ude i lige øjeblikket. Ja, det har Harry Maguire ja. mestendeles lige nu, og, og det har jo været en rigtig svær situation. Jeg så øh, Wayne Rooney var ude og kritisere ham for timingen i det her, og, og sige, at han skulle lade være med at udtage ham i første omgang, for at beskytte ham. Nu bliver det noget råd at udtage ham, og så flå ham ud af truppen, og det, det, det, er, jo, det er jo landet uheldigt for Maguire og Southgate lige her. Ja, det er det, men det er jo så er også en vanskelig sag at håndtere, både for Maguire, men også for, for Southgate. Altså, der er jo ikke nogen. Der er jo ikke noget facit på det her. Nu har han gjort det på den her måde, og så skal vi huske på, at der kommer en ny runde i oktober. Der er nok tilbage igen, ikke? Og Maguire og Jordan Henderson, som er småskadet for Liverpool, er de to store profiler, faste ja. starter, der så er ude af truppen i forhold til kampene mod Island ja. torsdag og, og mod Danmark i parken tirsdagen, tirsdag. den efterfølgende ja. tirsdag. Men hvem i verden... Nej, vi skal spørge anderledes, for der er måske enkelte hold, der er bedre, men, men er England er vel helt deroppe, nummer 4 på verdensranglisten. er helt deroppe, hvor vi kan sige, det er et hold, man for alvor kan spejle sig i nu, hvis man vil spejle sig i det bedste? Ja. Det, øh, de laver et det, hav af mål. De laver jo sindssygt værdigt, de der 27 mål i deres seneste seks kampe. Det er ikke spænding, man kan sælge deres kvalifikationskamp på. Det er det nej, altså. nej, det har det ikke været. Ja, så var der lige den der udfald mod, uh, mod Tjekkiet, ikke, ja, hvor, de, ja. hvor de taber. Uh, og det viser jo så også, at England kan godt straffes, hvis det er, at de ikke har den allerbedste aller dag, eller hvis det er, at man gør det godt mod dem, lige regner ud, hvordan den, den, det skal slås. Ja, jeg, synes, jeg synes jo stadigvæk, at de, at de har et stykke op til den absolute top, og det, det mangler de jo også at vise ved et stort mesterskab. Og jeg, jeg, jeg ser da også at det er en, en trup med mange lovende spillere, men jeg ser også en trup, der godt kan, man godt kan slå. Men giver du dem? Bare den mindste lille åbning. Så slår de jo til med seks mål eller syv mål. Ja, ja, for den så er færdig. Det hælder ikke. Nej, det gør de ikke. Nej, jeg synes jo, det er en fordel for dem, at, at det her EM er udsat, netop fordi de ja. har så ung en truk. Det hele er jo skræddersydet til at skulle kulminere ved VM 2022. Men de bliver altså giftige, de gør. Ja, de gør. Og det, de er kommet af med, det, det er den arrogance, vi talte om før, hvor man havde på fornemmelse at du regnede med, at England de var gode lige meget hvad. Så du havde en manager, som samlede sine spillere, og så kørte de, så kørte de en slutrunde, og så røg de ud efter tre eller fire, fem kampe. Nu har man et koncept, som rækker helt ned. Det er også det, der gør det engelske landshold godt, kan man mærke i England, det er at det taler til folket. Det er et landshold der taler til folket. Det er et landshold som folket forstår og hvor de også kan se at der er faktisk en linje igennem det der foregår op igennem Ulandsholden og så videre. Tidligere har det været sådan noget med at man sad og tænkte, jamen det engelske landshold, hvad er det og hvordan kunne de håndtere profilerne osv. Det her landshold, de her spillere de siger jo også dem, de unge drenge noget af dem, der løber spil Men det er jo blandt andet fordi, øh, at England, øh, Forbundet og, og det her samarbejde på tværs omkring landsholdet og, og fremtiden også om ungdomslandsholdet, de har været inde og prikke ved både på individplan, hvad der skal til individuelt for at spille mm. på landsholdet, og hvad de her enkeltspillere rummer øh, individuelt. Ja. Men de har også været inde og, og, og turde røre ved, hvad er det er for DNA, man skal have som menneske og som fodboldspiller for at spille og for at repræsentere England. Så, så det er jo i virkeligheden, at øh, mange stiger, de, de samler, og det er jo ikke kun fodbold og stats og alt med. Det er også noget omkring personligheder. Ja, bestemt. Og der kan man så sige, jeg ved jo ikke, om det er jo derfor, at Marcus Rashford opførte sig sådan fantastisk, som han gjorde under coronakrisen, at det han har fået noget ind med modermægden op igennem ungdomslandsholdene. Men han er en godt uddannet ung mand, som tog initiativ til, til, til, til, altså, til, til måltider simpelthen, til, til, til, ja. til unge mennesker, til, til børn i skolealderen osv. Under coronakrisen, de skulle have noget ordentligt at spise, og det var meget, meget vigtigt, og han lader starte indsamling. Det viser, jo, det viser jo overskud. Det viser samfundssind øh, på en, for en ung, ung mand, og, og, og han, er, han, er jo, han er jo barn af det her øh, system her. Men der er vi også inde og noget ved noget, interessant det her med, at det er, i, i dag kan det landsholdet faktisk være de her meget, meget rige fodboldspilleres vi samvittighed. Det er jo en måde, du kan give noget tilbage til det samfund, der har været med til at forestille det. Det er jo faktisk, som Rashford gjorde. Sørg nu for at huske lokalsamfundet, sørg nu for at være et idol, sørg nu for at være et menneske, som de små kan se op til. Ikke? Det er jo meget det, det handler om. Ja, og altså hvis vi spejler det også i, i Danmark, for eksempel, det her med, at, at hvis folket skal omfavne landsholdet, så er landsholdet også nødt til at give noget at omfavne folket. Altså, det kan ikke bare stemple ind med deres uh, trolleys fra lufthavnen, og så uh, tage støvlerne på og spille. De er nødt til også på, på et værdiplan at omfavne de mennesker, der skal støtte dem. Men de ryger stadig ud i semifinalen næste år ja, til Danmark, ja. til Tyskland, der <laughs> <er> England gør <laughs> det. Vi gerne for en semifinal. Ja. Ja. Men, men, hvis, vi lige se, ja. hvis vi kigger på navne, så er det jo fantastisk, altså, især offensiven, ikke, med, ja. med Rashford, som vi har nævnt det er Sancho med Harry Kane, der bare yeah. står der inde i feltet og, og bomber ind, ikke? Og, og de andre forstår at servicere ham. Der er Rami Sterling, der er, der er Greenwood nu, ikke? Yeah. der kan komme ind, Mason Mount kan støbe noget bagfra. Og, altså, de har virkelig de har virkelig uh, Tammy Abraham. Abraham, ja. ja. Uh, som jo også, uh, han får uh, for også for scoret sin mål uh, i, i slutningen af, af kvalifikationen, yeah. faktisk. Ikke? Så, uh, men de kommer jo til, i forhold til de sidste, den sidste tællende rigtige kamp i efteråret, der kommer de jo til at, at, at mangle mod Danmark i hvert fald. Det er Centerforsvar, der spillede der. Er ikke, der er ingen Maguire, der er ingen John Stones. Faktisk... John Stones nej, er ikke med jeg her. Ikke udtale, hvad? Så, nej, så, så hvad, hvad gør de der? Er mm -hmm. de være shaky der, eller har de simpelthen det system? Det er jo John Gomez, som kender det, og de har Michael Keane, som kender systemet, men de har også nye spillere, som Tyrone Mings, som kom ind i slutningen af, af, af sidste år, og og Connor Cody, som ikke har spillet på landsholdet før. Så, så hvad gør de der, og kan de rystes lidt der? Det, det tror jeg da godt, de kan. Ja, du nævnte Greenwood. Han er en af de helt nye også, selvfølgelig helt ja. pur ung. Calvin Phillips fra Leeds. Det bliver interessant, om han får spilletid. Han har brændt det hele af i uh, The Championship. Ja. Og spændende at se ham veksle op til... Uh, til Premier League med Leeds, midtbanespiller, ja. ja. Var du i parken i 82, idrætsparken 82 og så i Danmark England? Ja, det var jeg også. Jeg, <laughs> jeg var da ude kl. 4 om eftermiddag, det er pisregnet, jeg huske om eftermiddag. Og, og jeg stod helt klemt ind mod hockeybanen, op mod, øh, mod og jeg kan bare huske at jeg spolede den for, den bold. Jeg står livet for, hvor han får den. Ja, det glemmer jeg aldrig, det øjeblik, mand. Næst står siger, den, siger han, spille ja. den, Jeg, den, jeg den. også på hockeybanen, og hvis du lægger mærke til, at Dala Hansen øh, score på straffesparket, ja. den toiletrulle, der bliver det er Kan du huske, at man skulle... Jeg tror, der var kickoff off 8-9 stykker. Man skulle møde op kl. 16, hvis man kunne se. I min størrelse, jeg var 14 år, mand. Præcis. Og så stod man derude med sin pose. Du kom hjem om aftenen kl. 12, så lå du i sengen ude efter, fordi du havde stået og frosset. Det var England, der kom til byen. Og vi havde bare knæet dengang. Ja, lige præcis. Og vi sov i en kasse på motorvejen. Det er faktisk en første fodboldkamp. Jeg kan huske, da vi spillede to... Det er England, mand. Hvor er de engelske mål? Jeg har nok set Jens Hansen, Og så skruer han halvt Jens Bolsen fra Danmark. Ja. Præcis, og det er det, mål, måler. Jens Bolsen. Ja. Øh, magisk. magisk mål. Ja. Og en god kommentator også. ikke? Jo. Svend, den sad lige i skabet den, sad lige, ja. skabede, den ja. der. Presenting. Presenting Jens Bolsen, ja. ikke? Det så jeg først til julekalenderen på det her. <laughs> ja, det er godt. Øhm, men vi er enige om, bare lige for at runde snakke om det engelske land, af, i Belgien, det er stadigvæk en kryo over, ikke? Også i forhold til, hvor de står lige nu som, som enhed. Det er det i min verden i hvert fald. Jo. Altså, jo. Det, det, det tror jeg også ikke, fordi det er den her sammentømrede enhed efterhånden, som, har, som vi talte om på et tidspunkt, værende på vej. Jeg kan huske i 2014, der sad man og tænkte, ja, kan kan de være der? Ja. Er det nu? Kan ja. de stappe helt derop Det kunne ja. de så ikke helt vel. Men de har, de, de har været tæt på, ikke? Men skal de, skal de vinde noget, så skal de vel vinde EM næste år? Ja. Ellers begynder det også at klinge af, ikke? I hvert fald den generation. Ja. Ja. så skal Ja, vi skal lige passe på ham der Lukaku. Ja, og lige holde øje med ham. Det er bare stemplet op tidligt og så du ved lige match ham fysisk og så. <laughs> lige. <laughs> Indeviduelt. Ja. Vi kender, vi kender jo, vi, og det er jo interessant. og nu til er det jo get ind og det handler om øh, engelsk fodbold. Det er, ikke så, så altså, vi kender jo rigtig rigtig mange af Belgierne fra engelsk fodbold. Ja, det er det Med, med de Bruyne og, og Lukaku nu i ikke? Og i Innsåre, ja, ja. Altså vi kender dem jo derfra også ikke og ved at de kun levere på, øh, på det plan, øh, okay. så øh, så kan man nok også levere mod øh, mod Danmark. Det bliver skræmmende i parken for dem uden tilskuere. Så Peter Pil kan godt komme på arbejde på lørdag og på tirsdag kan vi hermed konkludere. Jeg øh, skal nok være i parken. Jeg er ked af, at øh, jeg bliver ja. den eneste der inden en Men altså det er vilkår. Det er når jeg ja. skal nok gro igennem, når det er et, øh, det. Jeg går og en Larsen scorer. <laughs> Ja, vi kommer rundt i mange afkroge af engelsk fodbold, når vi sidder her i Get In Talk Show. Det er herligt. Kasper Slot skal vi faktisk til nu. Han er efterhånden blevet 28 år, og det, der for år tilbage lignede en rigtig stor karriere, er vel nøgternt vurderet løbet lidt af sporet for Slot. Men den tidlige AGF og Leeds-spiller, der har han jo også været omkring. Han står noteret for 8 landskampe. Han har slet ikke opgivet karrieren. Han har skiftet til en spektakulær adresse i engelsk fodbold, nemlig Nottingham-klubben Notts County, der er intet ringere end, hold nu fastvinder verdens ældste professionelle fodboldklub. Problemet, eller udfordringen for dem lige nu er, at de bare spiller i den femte bedste række i England, men det er altså stedet, hvor Kasper Slot skal have karrieren tilbage på skinner. For et par dage siden, der lavede jeg et interview til lige præcis den her udgave af Get In Talk Show med Kasper Slot. Det får I her. Kasper Slot, du landede i Nott's County i, øh, ja, i, i den femte bedste engelske række. Det kan vi komme tilbage til. Men, men en fantastisk klub i virkeligheden. Grundlagt 1862. Den ældste professionelle fodboldklub i verden. Intet mindre. Hvor meget fylder det, når man er i klubben Nott's County, at den har den historie? Nu har jeg selvfølgelig kun været der kort, men man kan godt mærke, at det er en klub, som har, har historie, og som er, er stor klub, og som, som gerne skulle ligge i, i hvert fald et par rækker højere, end den gør nu. Så det kan man godt mærke, når man, når man render rundt i byen. Men er det noget, man bliver, bliver du præsenteret for, det, når du, du bliver vist rundt på stadion? Blærer de sig med, at, at den historie er der? Nej, det gør de ikke. Jeg tror, det er en klub, som godt ved, at de er lidt længere ned i rækken end nu, og gerne vil selvfølgelig prøve at komme op og yde mere omkring det. Men selvfølgelig viser man selvfølgelig stadion fra. Man kan godt se, at stadion er imponerende, kan man sige, i forhold til hvilken række det i hvert fald er. Ja, det er, jo, det er jo det, der i hvert fald springer i øjnene på mig, ud over den her flotte historie. Det er, at du med landskampe på CV med, troede jeg i hvert fald skulle være et andet sted i din karriere, hvor du er lige nu, men femte bedste engelske række. Hvad tænker du om det? Jamen, jeg tænker selvfølgelig, at jeg ikke kender så meget til rækken. Jeg ved selvfølgelig, at Nokes County er en stor klub. Det giver selvfølgelig også en primær grund til, at jeg kommer. Og man kan sige, at jeg måske også troede for nogle år siden, jeg skulle være et andet sted. Men faktisk er, at jeg ikke har spillet så meget fodbold de sidste par år, og derfor har brug for at spille. Og der følger jeg, har været interesseret i mig igennem længere tid. Så det var egentlig det, der vigtede, vigtede højdes for mig. Men, men hvad gør du dig om tanker om den atmosfære, du skal ud og spille i, de hold, du skal møde, altså hele det, den hverdag der venter dig? Altså jeg ved, at vi selv skulle have rimelig god atmosfære, når vi spiller hjemme. Det skulle gerne være en 6-7.000 i snit nogle kampe over 10.000. Så det er jo ganske fint tilskuertal, må man sige, hvis man kigger i forhold til danske standarder, og så tænker på, hvilken række vi spiller i. Der er selvfølgelig nok nogle steder, vi kommer hen, hvor det er nok lidt mindre stadions. Men som jeg siger lige nu, er jeg ret ydmyg omkring, at jeg bare gerne vil tilbage spille noget fodbold igen, og få min karriere på ret kølig og komme i gang med at spille en masse kampe. Noget af det, der også springer i øjnene, når man læser om Nords County, når man kommer lidt i dybden med det, det er, at der er danske ejere, Alexander og Kristoffer Ritz. Hvor meget har du været i kontakt med dem? Ja, dem har jeg selvfølgelig været i kontakt med. Man kan sige, at det ikke er direkte deres skyld, men de har selvfølgelig overbevist mig en del ved at fortælle om klubben og deres projekt, jeg har snakket med træneren inden os osv. Så, så selvfølgelig har de også haft noget at sige. Hvad er det for et projekt? Jamen, det er jo klubben, gerne vil sørge for. De vil gerne rykke op allerede sidste år. Det vil jeg sige nu her i sidste måned, tror jeg, de spillede. Ikke? Det er et mislykket, så går man selvfølgelig benhårdt efter, så ser man ikke kan rykke op næste sæson, og måske endda muligvis rykke ryk op en gang mere. Det er en klub, der har været deroppe før, og man kigger på størrelse og, og så videre, så er der også en klub, der gerne skulle tilbage deroppe. De her. Alexander og Rets har det her øh, football Raider, som er, er, er det her statsbaseret. Altså, det, det minder lidt om det setup, op der er i Midtjylland også omkring Matthew Benham. Hvor meget ved du om, om, om det projekt Football Raider? Uh, jeg ved ikke så meget. Jeg ved, at uh, deres, deres folk har haft mig igennem det system, inden de, de scoutede mig der og har, har lide, hvad de så. Uh, og jeg ved, at træneren har selvfølgelig også kigget der igennem. Uh, men ellers kender jeg ikke så meget til det, det må jeg være ærlig at sige. Men det er altså en del af projektet, ikke? At, at man kommer ind i, i et sted, hvor, hvor stats fylder rigtig meget. Det er jo meget moderne. Ja, det er efterhånden moderne alle steder, tænker jeg. Efterhånden så har alle klubber stats på alt, man laver, mere eller mindre også til træning og Så, videre. så det, det er meget moderne, ja. Men hvad er det for nogle tal, har du læst med over skulderen på de tal, hvor du er positivt ud? Overhovedet ikke, faktisk. Jeg ved bare, at jeg, at jeg har på de, de, de parametre, de har haft dem inde, så jeg, jeg ved faktisk ikke nok om det overhovedet. Så længe de kan lide, hvad de så, så er det godt. Så du har skrevet et års kontrakt. Hvad skal, ligesom, hvad skal du have ud af det øh, ene års kontrakt i første omgang på det personlige plan? Jamen, på det personlige plan er det, at komme i gang med at spille kampe igen. Uh, som I siger, jeg har haft et par, hvor jeg ikke har spillet uh, særlig meget fodbold, så mit helt primære fokus er at komme til at spille en masse kampe forhåbentlig. Og så forhåbentlig stemme, vi ikke kan, kan røve op. Men som jeg ser på det personlige plan, er det at komme til at spille en masse kampe. Igen. Og for lige at brede det ud, altså, du har et, et mindre heldigt ophold i Motherwell i den bedste skotske række, og du har for, for nogle år siden, nogle sæsoner siden, også været i Leeds, hvor du fik mere spilletid. Øhm, hva, lad os lige tage Motherwell først. Hva, hva, hvad tænker du i forhold til skotsk fodbold? Hvor, hvor rangerer det i dit univers? Altså i forhold til det andet, jeg har været. Ja. Jamen, jeg synes at generelt skotsk fodbold var, var, var meget blandet. Altså, du har selvfølgelig Celtic og Rangers, som er, er klart bedst, men også har, selvfølgelig, har en helt anden økonomi. Så har du et midterfelt, som, som spiller noget fornuftig fodbold, og som også er et ganske højt niveau, og så har du et par hold i bunden, som jeg synes ikke var, ikke var noget prangende. Men, men altså, det er jo nok sådan, du ser i mange af de ligaer, hvor der er så store forskelle på økonomi. Og så Leeds, som vi jo igen glæder os til at se i det bedste selskab i Premier League. Hvad, hvad tænker du tilbage på, når du tænker tilbage på din tid i Leeds? Ingen gang til, Kasper. Så, øh, vent, vi skal lige have lyden med. Vi skal lige have lyden med. Man skal lige... Et sekund, et sekund. Ja, nu er du med. Og så Leeds, som er tilbage i Premier League nu. Hvad, hvad tænker du tilbage på i forhold til din tid, dine år i Leeds? jeg tænker, det var en god tid. Det var lidt turbulent. Man kan sige, at vi havde meget udskiftning på både trænerpost og internt i klubben, så der skete, der skete rigtig meget rundt om, hvilket gjorde det svært at få noget kontinuitet. Personligt gik det også godt i starten. spillet de første tre-fire måneder, og så lige pludselig spillede man. Spillede ikke rigtig særlig mange kampe efter det. Så der skete rimelig meget omkring klubben, men generelt var det en mega fed klub, og fantastisk for dem, at de er tilbage i Premier League, der hørte de også til. Absolut. Det var lige lidt før, Nuts County er tilbage i Premier League, men når sæsonen er kommet i gang, og du ligesom har fået nogle erfaringer ind under huden, må vi så ringe dig op igen, Slot? Det er jo to. Det er jo to, så jeg håber jeg, at jeg er godt i gang. Få en masse ja, ja. kampe med i benen, og så må du ringe igen, det er to. Du er altid velkommen til at Og så må du lige love at snuse lidt op omkring det her med historien, og det, jeg ved ikke, det Instagram og osv. lægge lidt op, så vi andre også kan blive lidt klogere på alt det, du er helt tæt på, ja, altså. oplever. skal jeg nok gøre. Det skal nok være lidt mere aktiv der. Det skal jeg gøre. Det er det ja, fedt, at Kasper Slot bidrager, og ham skal vi nok ringe op senere, når der forhåbentlig er løbet kampe fra The National League på, på bogen for Kasper Slot. Det er jo et interessant sted, altså historien og, og anekdoterne derfra står jo i kø i en vanvittig sådan, historisk tyngde der i North County. Men hvis vi lige spoler tilbage og husker, hvor Kasper Slot var på vej hen. Han startede inden for Danmark på Wembley i mod 2014 England. mod England i den kamp i øvrigt, hvis nogen kan huske den, hvor Michael var helt formidabel. Kasper Smeichel var helt formidabel, endte med derfra ikke at være... Der er ikke nogen i nærheden, der kunne tro ham på, på målmandsposten. Det var så en sidehistorie tilbage i 2014, men der var Slot med. Og øh, genstarte karrieren på femte øverste lag i England. Modigt eller bare prisværdigt? Ja, det er jo fint. Altså. Det er jo de muligheder, der er. Det tror jeg fra Kasper Slot lige i øjeblikket. Jeg tror ikke, at han kommer tilbage på landsholdet nogensinde. Det ser jeg simpelthen ikke komme. Dertil er der gået for mange år, og udviklingen har været i den forkerte retning. Men, men derfor kan han jo godt hygge sig i, i England og, og spille for femte bedste række der. Jamen, men hvis han jeg tror, jeg, altså men hvis kommer til at gøre det godt, han har fået et års kontrakt, hvis han gør det godt og, og viser, at han har niveauet til meget mere end det, så kan der stadig ikke en, en, en fornuftig karriere øh, årene ud for ham. Ja, du kan, du kan kun du kan kun gøre det, du kan, kan man sige. Og det, det er jo en menneskelig historie, det her med et menneske, som, som på nogen måde er blevet slået hjem, fodboldmæssigt i hvert fald i forhold til karrieren. Jeg har kæmpe respekt for, at man så siger, okay, så prøver vi at starte derop hernede, få noget spilletid, vise hvad man kan. Og så må vi se, hvad det kan bære. Jeg tror, Peter ret, det bliver nok ikke landsholdet igen. Men hvis det kunne blive tredje bedste engelske række, for eksempel, så er det også noget. Jeg husker tilbage, nu har jeg så ikke lige nærtjekket, hvornår kampen var. Han var jo Motherwell, Motherwell, og det ja. kiksede. Det, ja. det var ikke en succes. Fik kontrakten termineret Ej, godt, det, og hvorfor? kom hjem et halvt år, og er nu afsted igen. Ja. Jeg må bare lige spole tilbage, fordi hvis man har glemt, hvor god han var, så, så skulle jeg lige tæde og memorere ham spille. Jeg kan huske, jeg kommenterede en kamp for en, en, en, en anden kanal i uh, fodbolduniverset, hvor han spiller for AG i parken mod FC København, han er simpelthen banens bedste spiller, Brandenæg. han gør nøjagtigt hvad der passer ham for AGF, distribuerer afleveringer rundt, øh, korte afleveringer, lange afleveringer, visionært spil, øh, var virkelig, virkelig god på det tidspunkt. Øhm, så derfor kan jeg godt ærge mig på Kasper Slot's vegne over, vi sidder og taler ham i den her kontekst nu, jeg synes, der var, der var det, karrieren og evnerne, rakte rak til mere, Ja, og, det, og jeg kan huske også et klip fra, fra landsholdet, hvor han, hvor han tager bolden til sig på den centrale midtbane, mm. øh, glider af på modstander og, og, og, og laver alle de gode ting, som godt kan lide midtbanespillere at gøre. Men jeg taler også med ham en gang, kan jeg huske, at jeg mødte ham i flyet på vej hjem fra, fra England, hvor han spillede i Leeds. Og øh, han kommer ind og får spillet nogle kampe i, i begyndelsen, men så, øh, så fader det jo også ud. Og det gør det jo tit, fordi man ikke har niveauet til det. Altså, så kan der være skader og ting og sager. Der kan være skift af træner, men, men, men så finder man et andet sted at spille og få succes. Øh, det, men det, det, det virker ikke som om, at han er på vej opad lige nu. Nej, det kan være. når County bliver et vendepunkt for Kasper Slot, men lad os da bare aftale. Det har han jo sagt faktisk givet tilsavnen til, Kasper Slot, at vi vender tilbage til ham senere hen i det her format og hører hvordan det går over i North County. Godt, vi kommer til det her punkt i Get In Talk Show, hvor vi øh, har rejsetips, så jeg hører næsten Paul Kjøller fra min indre øh, skærm. Vi skal dag. Og hvad skal Duer vi med? Ja, bus eller bil eller fly? Øh, er skal... Vi skal med tog. Ja. Ja, I det engelske. Æh, hvis jeg skal... Ja, det er ja, ja, men så, så tager jeg gerne en togtur. Og, og, og mange forskellige, altså London Houston til Manchester, to timer og fem minutter. Det er hurtigt. Det okay. kan det gøre i bil. Øh, Michael Bischoff og jeg havde en fantastisk tur op fra Bournemouth vi viser der er direkte tog op til, til Manchester, havde vi i januar måned, og uh, undskyld, det var til Birmingham, og vi skulle ja. nemlig til Birmingham, så det var derfor, derfor det var det godt, at vi ikke tog til Manchester. <laughs> uh, og, og, og, og op igennem landskaberne, og uh, det helt fantastisk. jeg havde en tur med min far for nogle år siden, fra Manchester til York, vi skal overse vikingemuseet i, uh, i York, det kan jeg godt anbefale. Og, og togturen hen over The Pennines, altså den her bjergkæde, der ligger øh, lige omkring Leeds og ved Manchester også, uden for Manchester. Helt, helt forrygende. Og så øh, kan togture jo bryde, eller byde på rigtig, rigtig meget. Broner jeg, Morten Brun og jeg, vi havde en togtur i, i 2009 fra Manchester til Southampton, og det bliver fyldt med United-fans, og det går rigtig, rigtig dårligt for os, fordi ja. at, der bliver sunget og sunget og sunget og sunget. I starten er det rigtig sjovt, men det er de samme sange, der kører hele tiden, og øh, blandt andet så var Manchester City, de øh, lå lidt i bunden der, efter at de havde fået den nye tjejk, og de råbte og sang jo bare City's going down with a billion in the bank, og den kørte så bare billion in the bank, billion in the bank. Til sidst der ringede det for ørerne for os. Togekontrolløren kom ind, og han sagde rolig, rolig, til sidst Gav han ikke engang at dæmpe på folk der. Så det, den havde vi i ørerne i fire timer fra Manchester til Southampton. United vandt over Southampton lige kampen den kampen Ja, de gjorde. Og jeg vil også bare sige, at det vi gerne vil med det her er jo også at åbne forbrugernes rejseoplevelser. Fordi det der med bare at flyve over til England, til en fodboldkamp og flyve hjem igen, det kan man godt gøre. Men der er så mange ting, man kan gøre for at krydre det. Altså, man kan tage toget. Jeg er med dig. Jeg, er med dig. jeg elsker at køre tog i England. Det er noget af det bedste. Også den der måde, man kan sidde og arbejde nogle gange for at ro. Når man så kører hjem, så er der et tog fyldt med Berusede, berusede fodboldfans. Og hvis jeg må sige, turen på en kampdag fra Manchester til Liverpool, den skal man prøve. Fordi der er jo også mange Liverpool-fans, som kommer op til Manchester, og så tager de sidste stykke ud. Det er helt fantastisk, man. Det korer det syder, det bimler, det bamler, man. Og folk på kryds og tværs, og måske ikke lige nu, men når de her engang er væk her, så kan vi mundbindende, så kan vi... Så skal man gøre det. Og man skal, man skal nogle gange lige lægge en ekstra dag på, lige at få de der oplevelser. Det er det, vi gerne vil ind i her. Jeg synes, tog, ud at køre togmand. Ud, ud at mærke, hvad sker so det? Det var et mundbind. Jeg tror det var et par dametruser, der lå der helt udsendt. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, det var et trofæl. Det med logo. <laughs> ja. ja, det var fra min to dages <laughs> Det var et to døgns bytur. Det går med dig. Nå, vi er nået til vej i scenen. Pile Harald. Godt at være i uh, selskab. Mere. Tak til jer derude for enten at se eller lytte med dplayhjulsborg.dk eller podcast podcastleverandøren, som vi har nævnt et par gange allerede. Hvis du hører os som podcast, så gør os den tjeneste at gå ind på Apple Podcast appen og give os et par ord med på vejen og give os nogle stjerner. Selvfølgelig helst Maximum point så kan det være, Niels har det der andet, jeg nævnte, liggende på bordet næste gang. Nå, det, det, det lader vi ligge. Vigtigst af alt det er, at du rater os, for det hjælper os med at nå ud til endnu flere. Og en gang om måneden trækker vi lod om et tre måneders abonnement på Dplay til dem af jer, der skriver en anmeldelse af os. Tak for nu. Programmet blev præsenteret af D-Play.